Pista 18. Istoria culturii și civilizației 5 roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 190 Bâmic Când aristocrația aceasta se divide în facțiuni ale căror conflicte cauzează grave perturbări în viața citadină, Ghilimele Mediile artizanale și negustorești obțin constituirea unei autorități arbitrale. Închid ghilimele Conferită în paranteză pentru perioade de timp precis determinate, închid paranteza unui podesta, se scrie p-o-d-e-s-t-a cu accent ascuțit, o persoană dintr-un alt oraș a cărei autoritate se bucură de sprijinul maselor populare. Câmic aceste mase populare organizate în corporații și în miliții de cartiere, ghilimele impune nobililor cu forța recunoașterea propriului lor organism, care se situează astfel alături de comuna aristocratică. Poporul, în paranteză populus, închid paranteza, pune stăpânire pe puterea efectivă și în felul acesta, orașul este guvernat de o, ghilimele, elită, închid ghilimele, compusă din membrii cei mai bogați ai corporațiilor așa numitul, Popolo Graso, împotriva căruia se va ridica opoziția acelui Popolo Minuto, care de asemenea se organizează. Închid ghilimele. Dumic. Gilmele, susținut de popolo Minuto și adeseori investit și cu recunoașterea lui din partea împăratului, un nobil sau un burghez se instalează ca senior al orașului. Devenită foarte curând ereditară, senioria evoluează în sensul unei puteri dinastice autoritare, care reduce progresiv spațiul rămas libertăților cetățenești. Închid ghilimele. Această evoluție care a avut loc în forma ei clasică în Italia s-a desfășurat cu prețul unor lupte sângeroase în interiorul respectivelor orașe sau între orașe diferite și totdeauna partidul învingătorilor îi exila pe adversari care se refugiau în alte orașe unde continuau lupta în așteptarea momentului când partidul lor va putea relua puterea. În lumea evului mediu, care, ca structură esențial feudală, va mai dura câteva veacuri, renașterea economică promovată de orașe, vezi notă 1, cu respectivele consecințe pe care le-a antrenat pe plan social, va introduce un germene de coroziune, un element de dezagregare, un factor dizolvant al structurilor feudale. Prin aceasta, orașele vor reprezenta un puternic factor de progres general pe planul vieții materiale, politice și spirituale. Citesc note 1. În toată Europa, în secolul XI, un oraș fondat totdeauna pe o arteră importantă de comunicație, ghilimele, era esențialmente un târg care deținea un monopol legal într-un teritoriu determinat pentru vânzarea produselor alimentare ale satelor din jur. Un asemenea târg servea înainte de toate pentru alimentația locuitorilor din acel oraș și din împrejurim, precum și pentru nevoile eventualilor călători în trecere. Închid în paranteză, Jean Dont, închid paranteza. În acel secol, cele mai mari și mai prospere orașe se aflau în Italia, în paranteză Milano, Veneția, Pavia și altele, închid paranteza. În Franța și în țările de jos, orașele cele mai vechi erau Aras, se scrie R-R-A-S, punct Omer, Bruges și Douai, se scrie D-O-U-A-I, în timp ce Lail se scrie L-I-L-L-E și Ipres Pusese fondate în secolul XI, dar și în alte țări existau pe atunci orașe cu o intensă activitate economică. În regatele creștine din Spania, în paranteză, Leon, Barcelona, apoi cele situate de-a lungul drumului de pelerinaj spre Santiago de Compostela. Iaca se scrie j a Pamplona, Logrono, Burgos, închid paranteza. Pe teritoriul actualei Germanii, în paranteză, Würzburg, se scrie w u u r g Gandersheim, Magdeburg, Regensburg, (în paranteză) Ratisbona, închide paranteza, Merseburg, Bamberg, închide paranteza. În Anglia, (în paranteză) Londra, York, Canterbury, Leeds, se scrie lui ei Rochester, Southampton, Norwich, se scrie N O care, în secolul XI, avea 25 de biserici și unde, în acest secol, meșteșugarii erau de mult organizați în ghilde, închid paranteza. În Rusia, în secolul 10 existau 24 de orașe, Goroda, în secolul 11 100, iar în secolul XII, peste 200, în paranteză, cele mai importante fiind Novgorod, Smolensk, Vladimir și Kiev) închid paranteza. În Polonia, în secolele 10 și 12 existau localități fortificate locuite de negustori și meșteșugari. În paranteză, în primul rând, Cracovia și Gniețno, se scrie Gn -i -e z n o, închid paranteza. La fel în Boemia și Moravia, în paranteză Praga, era încă de pe atunci un mare oraș. Un călător arab din 970 o descrie ca fiind unul din cele mai mari orașe septentrionale, închid paranteza. În Scandinavia, orașele s-au dezvoltat mai târziu și mai încet, dar la sfârșitul secolului al XI-lea, în Danemarca existau câteva centre de tip citadin. În paranteză Lund, Odensei, se scrie O-D-N-S-E, Arcus, se scrie A-A-R-H-U-S și altele, închid paranteza, iar în Norvegia era un număr de șase orașe, în paranteză între care Oslo, Trondheim, se scrie t r o n d h e -I m și Bergen, închid paranteza. Încheiat notă 1. Pe plan social, orașele vor fi mediile în care va fermenta protestul anticlerical și antifeudal al mișcărilor eretice și al unor mari răscoale populare. Orașul medieval era caracterizat și definit în primul rând de existența unui zid de apărare. Ghilimele. Nașterea orașului medieval coincide cu construcția primului cerc de ziduri, iar sfârșitul lui cu distrugerea ultimului cerc, închid ghilimele. În paranteză, Ives se scrie S. Renord, se scrie r E n o u r d închid paranteza. Al doilea element era prezența unui șef laic sau ecleziastic care își avea reședința în oraș. Al treilea element era pluralitatea activității locuitorilor săi. În fine, era elementul afectiv și moral care îi unea pe cei din oraș. Gilmele, un oraș era înainte de toate o stare de spirit, închid gilmele, în paranteză, rămare punct lopez, închid paranteza. Această definiție însă era valabilă numai pentru orașul occidental, nu și pentru cel rus sau cel oriental, care nu aveau niciun teritoriu bine delimitat, nicio jurisdicție proprie și nici n-au dat naștere unei adevărate burghezii conștientă de sine. În paranteză, conform O bruner, se scrie n în R, închid paranteza. Începuturile orașelor medievale au fost diferite. Unele sunt de origine romană, continuându-și existența fără întrerupere. Altele s-au format în jurul unei mănăstiri, în paranteză de exemplu Saint-Omer închid paranteza. Unele au luat naștere pe lângă un castel comital care asigura protecția negustorilor în paranteză Gand, Montpellier, se scrie M O N T P E L, -l E R, etc. închid paranteza. Altele pe locul unei mici așezări izolate, în paranteză de exemplu la Rochelle, se scrie R O C H -l -l E L paranteza. Unele s-au format pe un loc pustiu care servea de refugiu în timpuri grele, în paranteză ca Veneția închit paranteza, altele în fine au apărut în urma unei cuceriri militare cum este cazul noilor orașe din Castilia. Spre deosebire de sate, care erau locuite aproape numai de iobagi, centrele urbane n-au fost niciodată lipsite de oameni liberi, în paranteză clerici, mici nobili, negustori, meșteșugari, închid paranteza. Începând din secolul X, aceștia se agită pentru a obține mereu noi libertăți și privilegii pentru întreaga populație rezidentă în interiorul zidurilor de incintă. Orășenii vor chiar să se guverneze singuri. Vezi notă 1 și în curând ei se vor întruni în adunări cetățenești pentru a lua hotărâri privind Soarta orașului lor. Dar numai în Italia orășenii vor obține înainte de secolul 1 o deplină autonomie comunală. Citesc notă 1. Procesul acesta a fost mai rapid în Italia de nord. În 897, cetățenii din Torino îl alungă pentru un timp pe Episcopul Conte. În 998 negustorii din Cremona îl înfruntă pe episcopul lor etc. Încheiat notă 1. Figură pagina 187. Reprezintă o poză Castelul din Guadamar În paranteză regiunea Toledo Închid paranteza Una din cele mai conservate fortărețe din Spania Secolul 14-15. Încheiat figură Figură pagina 189 Reprezintă o poză Palazzo Comunale În paranteză 1243 Închid paranteza Din Ferrara Se scrie fuier R-A-R-A -r -a, Închid figură Figură, pagina 191, reprezintă o poză. Ghilimele, palațo pretorio, închid ghilimele. Palazzo se scrie p a l -a z z o Reședința conților Alberti, secolul XIII. Certaldo, în paranteză Toscana, închid paranteza, încheiat figură. Mișcările eretice Apariția și răspândirea ereziilor medievale, în paranteză ale căror aspecte doctrinare nu ne interesează deocamdată, închid paranteza, sunt legate de vasta mișcare pentru reforma bisericii din secolul al XI-lea. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Mișcarea începută în 1049, când Papa Leon al IX-lea, în paranteză urmat de Nicolae al II-lea, închid paranteza, interzice clericilor și laicilor orice raporturi cu preoții căsătoriți. În 1074, Grigorie al VII-lea intervine mai energic, dezlegându-i pe credincioși de obligația de a da ascultare și de a asista la slujbele oficiate de episcopii care îi tolerează pe preoții căsătoriți, luând apoi și alte măsuri severe împotriva acestora. Încheiat nota 2 Masele populare erau revoltate și reacționau în forme diferite, contra simoniei a vânzării funcțiilor ecleziastice de către regi, în paranteză, și a altor funcții bisericești de către episcopi, închid paranteza, contra traficului de obiecte considerate sacre a căsătoriei oamenilor bisericii, în paranteză, socotită concubinaj, închid paranteză, și în general a corupției clerului ale cărui moravuri erau în cea mai Flagrantă contradicție cu învățăturile Evangheliei, contra modului în care erau administrate bunurile bisericii, precum și digmele, care nu erau întrebuințate cum trebuia, spre a-i ajuta pe săraci, infirmi și orfani. Anticlericalismul maselor, având un conținut moral nu dogmatic, era în fond un fenomen social și economic. În deturnarea Dijmelor, oamenii vedeau o formă abuzivă de oprimare ecleziastică, o jignire adusă religiei și o sfidare a mizeriei mulțimilor. Din ce în ce mai mulți refuzau să le plătească, justificând refuzul prin argumente privind conduita morală deficitară a ierarhiei ecleziastice. La originile și în dinamica mișcării ereticale medievale prezida această relație dialectică. Protestul social își căuta argumentele în doctrina religioasă, la rândul lor îndoielile în ordinea credinței își căutau justificarea, în spectacolul viciilor și orânduirii societății și a conduitei clerului. Ghilimele, ereticul se servea de evanghelie pentru a acorobora revendicările sale sociale. Ereticul este un revoluționar pe fond mistic. Închid ghilimele în paranteză e mare punct dupre... Desider, în mișcarea ereticală manifestată în secolele 11 13 din peninsula balcanică până în insulele britanice, importanța pe care o deținea mobilul religios nu putea fi negată, mai ales într-o lume atât de impregnată de religiozitate, superstiții și misticism. Dar, pe de altă parte, nici interpretarea dată ereziilor ca fiind, în esență, modalități de protest social care recurg la forma de expresie religioasă doar ca la un pretext sau o disimulare nu poate fi acceptată. Mișcările eretice nu sunt simple transpuneri de revendicări economice, sociale și politice pe planul vieții religioase. Relația între termeni este, cum spuneam, dialectică. Cei mai mulți istorici ai problemei înclină a acorda preeminență factorilor obiectivi și concreți, economici, sociali și politici. Astfel, pentru a mare punct de Stefano, ereziile ghilimele au fost mai ales un aspect al acelei erezii politice care este mișcarea comunală. Dezvoltarea ereziei populare urmează pas cu pas dezvoltarea regimului comunal și coincide cu evoluția comercială, industrială și intelectuală în diverse țări, încât ghilimele, încât ghilimele ar fi mai ușor să contestăm caracterul religios al ereziilor populare ale evului mediu decât cel social, închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc note 1. Ghilimele. E mare. Punct Werner încadrează mișcările eretice ale secolului al XI-lea în neomaniheismul difuzat în Franța de negustorii italieni cu un succes deosebit în orașe. Dar mișcarea n-a putut să-și atingă scopurile revoluționare pentru că forțele productive erau în mâinile vechii societăți ierocratică feudală. Închid ghilimele. În paranteză. R mare. Punct Morgan. Se scrie mu. EN. Închid paranteza. Încheiat notă 1 ceea ce nu înseamnă că ereziile nu se înscriu, ghilimele, în acea vastă mișcare de conștiință care tocmai în primii ani ai secolului al XI-lea a caracterizat începutul marii lupte pentru o reformă a întregii vieți religioase, politice și sociale. Închid ghilimele în paranteză r mare punct, Morgan. Închid paranteza. Bogomilismul, prima mare erezie medievală care spre sfârșitul secolului al XI-lea invadase în cea mai mare parte peninsula balcanică, ghilimele, era religia tipică a unei luni de țărani oprimați, pentru care creștinismul era religia stăpânilor. Închid ghilimele, în paranteză, e mare. dupre tezaider. Închid paranteza. În Occident, bogomilismul a inspirat numeroase secte și erezii care în secolul al XII-lea au luat un avânt extraordinar. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Doctrinele etice și religioase ale ereziilor medievale vor fi expuse în volumul următor. Încheiat notă 1. Dintre acestea, cea mai largă răspândire, generând la rândul ei mai multe secte, a cunoscut-o erezia catarilor. Istoria ei este semnificativă pentru mișcarea eretică medievală în general. Au existat în evul mediu două categorii de erezii. Primele erau cele care, deși aveau în mod incontestabil și implicații de reforme economico-sociale, rămâneau mai mult pe terenul moralei religioase, predicând reîntoarcerea bisericii la idealurile evanghelice de simplitate, puritate și sărăcie ale perioadei de început a creștinismului. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Între primii predicatori ai reformei bisericii se numără eruditul de mare cultură Arnaldo da Brescia, în paranteză născut la sfârșitul secolului al XI-lea, închid paranteza, în numele papei Adrian al IV-lea. Predicile sale au generat variate mișcări populare reformatoare ca cele ale ghilimele apostolicilor, închid ghilimele, din Văile Alpilor și Lombardia, ale căror conducători au fost arși de vii. În paranteză, Gerardo Sagaleli se scrie s -e g a -l -e -l -l -i", în 1300, Fra Dolcino, în 1307, închid paranteza încheiat notă 2. Prezența lor a fost activă în mediul orășenesc, sprijinind mișcări democratice ca acea a ghilumele patarinilor, închid ghilumele, născută și operând mai ales la Milano, în paranteză, între 1056-1075, închid paranteza, extinzându-se imediat și în orașele din Toscana, care lupta pentru libertățile comunale. Dintre ereziile din această categorie amploarea cea mai mare în spațiu și durata cea mai lungă în timp, în paranteză până în zilele noastre, închid paranteza, a avut o mișcare evangelică a ghilimele săracilor din Lion, închid ghilimele, azi, biserica valdeză, vezi notă 1. Citesc notă 1. Inițiată în secolul 12 de Pierre Valdez, se scrie V-A-L-D-E cu accent ascuțit S, în paranteză, sau Petrus Valdo, închid paranteza, mișcarea asociindu-și și alte curente eretice s-a răspândit pe o foarte întinsă arie geografică, în paranteză, din Alsacia și Savoia, până în Sicilia, din Austria și Elveția, până în Spania, închid paranteza. Represiunea bisericii a fost extrem de dură, persecuțiile continuând până în secolul al XVII-lea. Aderând formal, în 1532 la calpinism, dar păstrându-și perfect individualitatea, Biserica Valdeză își are universitatea, seminariile și școlile sale. În paranteză, centrul vital al mișcării valdeze a rămas în zona văilor alpine ale Piemontului din or jurul orașului Tore-Pelis. Se scrie t -o -r -r e spațiu p l, -l i -e. închid paranteza încheiat notă 1. Față de aceste erezii, ghilimele evanghelice, ghilimele, atitudinea papei Inocențiu al III-lea a fost mai indulgentă, totodată le-a combătut pe terenul și cu armele lor, susținând ordinele, ghilimele călugărilor cercetori, închid ghilimele, dominicanii și franciscanii. În schimb, atitudinea papalității a fost implacabilă față de ereziile din cea de-a doua categorie, dualiste de derivație manicheană, în primul rând erezia catarilor, în paranteză, cu variantele ei, închid paranteza. Catarii, în paranteză ghilimele purii, închid ghilimele, închid paranteza, au apărut în secolul al XI-lea. Centrele lor principale erau în sudul Franței, Champanie și Lombardia, dar se întâlneau și în Spania, Anglia, Flandra, nordul Franței și regiunea Rinului. La început, răspândindu-se printre țărani, erezia catarilor și-a găsit terenul propice, în paranteză ca majoritatea ereziilor de altfel, închid paranteza, în mediul urban. Cum catarii nu propuneau niciun ideal de sărăcie apostolică, nicio comunizare a bunurilor, în paranteză și nici nu condamnau cum făcea biserica, operațiile comerciale sau bancare, închid paranteza, popularitatea lor în rândurile burgheziei, negustorilor, meșteșugarilor sau zarafilor banchieri, a fost asigurată. Vezi Notă 2. Citesc notă 2. Pe de altă parte, închizitorii îi urmăreau pe acești eretici bogați cu un interes deosebit, căci din bunurile lor confiscate în timp ce o treime revenea orașului comună, în paranteză sau seniorului respectiv, închid paranteza, două treimi erau însușite de biserică. Încheiat notă 2. Catarii, ghilimele, și-au găsit simpatizanți și în rândurile nobilimii urbane de origine feudală, asociată acum cu patriciatul citadin prin legături matrimoniale sau prin activități comerciale și bancare, încât adeseori castelele de la țară în care se refugiau catarii aparțineau acestor nobili de la oraș. Închid ghilimele, în paranteză, c mare punct violante, închid paranteza. Erezia manicheană, asemenea celei catare, erezia albigenzilor, a apărut în orașele Toulouse și Albi răspândindu-se în Italia și în multe țări din Occident, dar mai ales în tot sudul Franței, în paranteză unde era protejată de Raimond, se scrie R-A-Y-M-U-N-D, al șaselea, Contele de Toulouse, închid paranteza. Adepții săi erau îndeosebi nobili, care urmăreau să-și sporească domeniile expropriind bunuri ale bisericii, precum și țăranii și meșteșugari, modești, dezamăgiți și revoltați de starea de corupție a clerului. În 1208, Papa Inocențiu al III-lea proclamă împotriva albigenzilor o cruciadă, în paranteză care, sub formă de guerilă a continuat până în 1229, închid paranteza. Condusă de Simon de Montfort. se scrie m o, -n -f -o -r -t, cu o rară cruzime, numai în regiunea Bezier, se scrie b cu accent grav z i -e r -s, au fost măcelăriți 60.000 de, de oameni. Proprietățile ereticilor albigenți au fost sequestrate trecând în proprietatea Coroanei Franței și a Bisericii Catolice. Figură pagina 195 Reprezintă sigiliile lui Raimond Berengir, se scrie B -e, R, -e, N -g -e, R, Conte de Toulouse, în paranteză 1198-1245, închid paranteza, protectorul ereticilor catari albigenți și al soției sale. Încheiat figură Răscoale populare Revoltele maselor, atât de numeroase de-a lungul Evului Mediu, au avut întotdeauna o motivare fundamentală de ordin economic. Protestul țăranilor împotriva sistemului feudal a luat forme diferite – Fuga, în paranteză de mari proporții, în timpul primei cruciade, închid paranteza, de pe pământurile seniorilor, mișcări eretice, mistice și răscoale directe, organizate. De multe ori, țăranii erau sprijiniți de sărăcimea orașelor, de servitorime, de simpli muncitori, de mici meșteșugari cu ucenicii și cu calfele lor, de mici negustori sau chiar de membrii cei mai săraci ai clerului. De regulă, aceste mișcări își aveau un conducător, a cărui apartenență socială era diferită, un modest... Meșteșugar, în paranteză ca vat, se scrie w-a-t-t, -T. Tyler, se scrie T y -R, r închid paranteza, un membru al clerului, în paranteză ca John Ball, închid paranteza, sau aparținând chiar marii burghezi, în paranteză ca Etienne Marcel, închid paranteza. Gilimele, personalitatea conducătorului este de primordială importanță în mersul evenimentelor. Priza sa la masă se explică adeseori prin darul vorbirii, prin felul în care știe să-și aleagă ajutoarele și prin calitățile sale de organizator. Adeseori, moartea conducătorului înseamnă și sfârșitul mișcării. Închid gilimele, în paranteză, jumare punct pumare punct goglin. Închid paranteza. În Franța, prima mișcare țărănească mai importantă a fost răscoala din Normandia, în paranteză 998, închid paranteza. Țăranii cereau să poată folosi pădurile și apele, așa cum prevedeau vechile cutume. Au urmat răscoale similare în Bretania, în paranteză 1024, închit paranteza, în Flandra, în paranteză 1035, închid paranteza, toate reprimate cu cruzime după ce și răsculații îi măcelăriseră pe senior și dăduseră foc castelelor. Spre sfârșitul secolului al XI-lea, mișcările orșenești, uneori luând forme violente împotriva seniorilor feudali, au dus la obținerea unor importante drepturi și libertăți comunale. În secolul 13, marea mișcare a țăranilor, care s-a extins în tot centrul și nordul Franței, a fost așa-numita ghilimele răscoală a păstorilor. După ce au ocupat mai multe orașe, în paranteză, sprijiniți de meșteșugari și de populația săracă, paranteza, jefuind biserici și ucigând o mulțime de clerici, țăranii răsculați au intrat în Paris. De aici o coloană s-a îndreptat spre Rouen, o alta spre Orleans, prădând și devastând bogatele mănăstiri franciscane și benedictine. La sfârșitul secolului al XI-lea și în primii ani ai secolului următor, în timpul răscoalelor țărănești din Saxonia, din Friția și din Alsacia, mulți conți și margrafi au fost uciși de răsculați, iar castelele lor jefuite și devastate. În Spania, răscoalele țărănești au izbucnit începând din secolul XII, în Galicia, Castilia, Leon, în regiunea Toledo, în urma cărora au fost suprimate ghilimele obiceiurile proaste, închid ghilimele vezi notă 1, iar o parte din țără Nime a obținut eliberarea din starea de iobăgie. Citesc notă 1 Malos usos, cum erau numite de țărani prestațiile arbitrare pe care le impuneau seniorii în plus față de cele stabilite de cutumă. Încheiat notă 1 Paranteză, fapt care a contribuit și la consolidarea orașelor spaniole, închid paranteza. Cum însă majoritatea țăranilor rămăseseră în situația de iobagi, iar ghilimele, obiceiurile proaste, închid au continuat să fie aplicate în secolul XV, răscoanele din Castilia, Aragon și Catalonia au căpătat o mai mare amploare și un caracter mai organizat. În Catalonia, războiul țărănesc a durat 10 ani, în paranteză 1462-1472, închid paranteza, pentru a izbucni din nou în 1484, după care conducătorul răscoalei a fost executat, în paranteză, soarta pe care au avut-o aproape toți conducătorii răscoalelor din Evul Mediu, închid paranteza, dar până la urmă țăranii au obținut anularea, ghilimele obiceiurilor proaste, închid ghilimele și eliberarea de subdependența personală. Numeroase au fost în secolele 12 XII și 13 și răscoalele antifeudale ale țăranilor din Sicilia. Cea mai de amploare, cunoscută în istorie cu numele ghilimele vecerniile siciliene, închid ghilimele, a izbucnit în 1282, după ce ghilimele regatul celor două Sicilii, închid ghilimele vest, notă 2, fusese ocupată de Carol de Anjou, în paranteză fratele regelui Franței, închid paranteza, a cărui domnie a adus o agravare a impozitelor și lichidarea libertăților orășilor răscoala, în paranteză care a avut un caracter mult mai larg, închid paranteza, s-a terminat cu exterminarea feudalilor francezi. Citesc notă 2. A doua Sicilie însemna sudul Italiei. Încheiat notă 2. A doua mare răscoală din Italia evului Mediu a fost cea a Gilmele ciompilor, închid Gilmele, cum erau numiți lucrătorii cei mai umili din manufacturile lânei, din Florența, trăind în condiții apropiate de cele ale sclavilor împiedicat să se constituie într-o asociație proprie în 1345, în paranteză când conducătorul lor Ciuto Brandini a fost decapitat, închid paranteza, Ghilimele Ciompi, închid ghilimele, s-au răsculat din nou, în paranteză, în 1378, închid paranteza, sub conducerea lui Michel di Lando, ocupând Palatul Senioriei, impunându-și în conducerea orașului un magistrat, în paranteză, Gonfaloniere, închid paranteza, din rândurile lor și formându-și o corporație proprie care în curând a fost însă desfințată. În perioada finală a Evului Mediu, răscoalele țărăneștii de mai mare amploare până la a deveni adevărate ghilimele războaie închid ghilimele au avut loc în Franța și Anglia. Răscoala populară din Paris, în paranteză 1356-1358, în fruntea căreia era conducătorul breslei negustorilor, Etienne Marcel, a obținut ca statele generale, în care predomina starea a treia, închid formată din reprezentanții orașelor, să se poată întruni fără încuviințarea regelui, să discute problemele de stat, să aibă dreptul de anumii consilierii regali și să aprobe singure impozitele. În acești doi ani cât a durat răscoala și în care timp Parisul s-a aflat în mâinile mulțimii de meșteșugari în armați, Etienne Marcel a găsit un aliat în țără nime.